Як добре, що існує місяць вересень. Настає осінь, і все, що збилося з ритму за хаотичні літні місяці, вирівнює ходу. Все, що розрослось, входить у береги. Все, що переплуталось, знаходить своє місце у світі. Бо існує розклад. Розклад занять. Розклад уроків, графік тренувань. Домашні завдання – «Лампа над столом, підручники, зошити». Аккуратні, мов, у дівчини, зошити відмінника. І все знову стало, як завжди. І не так. І як раніше, ніколи вже не буде. Дмитро, звичайно, не бажав повернення тих згледенніх часів, коли мама щовечора смажила картопля на олії та рахувала кожну ложечку цукру до чаю. Але краще б йому їсти цю картопля на олії – чи зовсім пісну, ніж громадити собі багатоповерхові канапки з шинкою і всілякими соусами на вибір, та хай би мама була вдома. І не те, щоб вона зникала щовечора і до пізньої ночі. Це траплялося не так вже й часто. Та кожна хвилина, коли мами не було, видавалася Дмитрикові роком. «Ці дорослі, їх не зрозумієш». Дмитро давно вже вважав себе дорослим. Він виріс із дитячих штанят одразу після дитсадка. У класі користувався авторитетом. Навіть вчителі дружно стверджували, що Дмитро Роговський – серйозний, відповідальний, не політах дорослий юнак. Але те, що задумали цілком дорослі, навіть старі вже люди, його мама і цей дядько Марк, тягнуло за логікою хіба на рівень дитсадка. Дядько надумав розлучитись зі своєю жінкою і одружитися з його, Дмитровою, мамою. Варто тільки уявити, мама в білій сукні, у фаті, а дядько Марк у чорному костюмі з квіткою. Подуріли, чисто подуріли. Трохи примирила його із цим планом, дурним планом. Тьотя Валя. Вона чи не єдина з дорослих не сунулася з глузду, і більш-менш логічно обґрунтувала всю цю «даруйте» ерундовину, яку зібралися натворити предки. Звісно, якщо предки походять від мавп, воно десь так і є. З гілки на гілку легенько собі стриб-стриб, і от, Дмитрику, новий тато. А він, Дмитро, вважає, що людину створив Бог. Щоб там не писалось про теорію Дарвіна. І він, Дмитро, створіння Боже, знає, що в людину тільки одна мати і тільки один батько, ті, що народили. Про свою зустріч із батьком він не розповідав нікому. Це була його таємниця. Не розповів навіть тітці Валі, хоч і кортіло. Знав вона неодмінно переповість матері, а тітка Валя розповіла йому багато цікавого. Дмитре серйозно розпочала вона. Ти вже дорослий. «Ти розумієш усе, навіть те, чому твоя мама не може розпочати з тобою цю розмову, правда?» «Нічого я не розумію. Хай би розпочинала. Я їй скажу, що я про весь цей дебілізм думаю». «Отож, бо й воно. Тому вона й боїться. Ти не повинен так говорити». «І ви, проте. Дмит, ти вже дорослий, але це ти повинен говорити, а цього не повинен. А я вважаю, якщо дорослий, Маю право висловлювати свою думку. Але отримуєш право, вірніше обов'язок, враховувати і поважати думку інших. Дмитре, у мами і дядька Маркіяна серйозні стосунки. Вони хочуть одружитись. Дмитро насупився і надовгубий, як колись у дитинстві. Вони одружаться, щойно владнаються справи із розлученням. А це може трохи затягнутися тому не має сенсу чекати офіційних паперів. Дядько Маркіян пропонує вам переселитися в його квартиру. А в нього є квартира?» І з сумнівом протягнув Дмитро. І «Він же бомжує, живе то у друзів, то в кабінеті, жених. Тепер у нього є квартира. Велика, гарна, у центрі, недалеко від твоєї школи, до речі. І до діда з бабусею ближче, це теж важливо». Він робить там євроремонт, замінює вікна двері, щоб усе по-справжньому, надовго. Це потребує часу, але не такого вже й тривалого. За місяців-два повинні закінчити. Квартира справді велика».